Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna li nahtadiya lawla an Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah am ba'du. Kita bersyukur kepada Allah taala pada hari ini bersama-sama kita berkumpul memperingati haul Al-Imam, Al-Arif, Billah, Al-Ghutub, Al-Habib, Ali Bin Muhammad, Bin Husain Bin Abdullah, Bin Sheikh, Al-Habshi Mudah-mudahan Allah Ta'ala semakin mengangkat derajat beliau Dan memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau Sesungguhnya mereka para awliya Allah Walaupun jasad mereka diwafatkan oleh Allah Ta'ala Akan tetapi mereka tetap ada Mereka tetap hidup Ilmu mereka tetap dipelajari Amalan mereka tetap kita kenang dan juga ucapan mereka tetap kita bacakan diantara kita sekalian. Dan mereka adalah orang-orang manusia yang kenangan mereka telah diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun ini adalah 99 tahun setelah wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Tahun depan satu abad setelah wafatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Berapa banyak keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Setahun, dua tahun, tiga tahun dilupakan orang Sepuluh tahun dilupakan orang Tapi Al-Habib Ali tidak dilupakan Mengapa Allah yang Maha Abadi Ingin mengabadikan kenangan beliau Sehingga membawa manfaat bagi kita sekalian Kita melihat Kota Solo semakin semarak Dengan hal Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habfi Kedatangan para ulama, para sualihin Para jamaah untuk hadir hol dari perbagai daerah dari seluruh penjuru dunia ke tempat ini. Kita melihat di sini betapa tinggi hal yang Allah Taala perlihatkan kepada kita betapa agung kedudukan Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi ini di dunia yang kita lihat. Adapun hakikat beliau di sana yang tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengkaruniakan beliau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu Taala ta Alhamdulillah ta sehingga beliau Sungguh menjadi seorang cucu Rasulullah yang paling disayang dikasihi oleh Rasulullah SAW yang mana tidak diragukan nabi Ridha dengan beliau itu disebutkan bahwasanya adalah salah seorang syekh al Maghribi seorang wali besar di Madinah al Munawwarah. Dia melihat Rasulullah SAW bermimpi dalam keadaan terjaga melihat Rasul SAW ini di masanya Habib Ali. Dia melihat Rasulullah dengan wujud aslinya Nabi Muhammad. Kemudian di situ dia berkata ditanya siapa ya Rasulullah orang yang paling engkau cintai di zaman sekarang ini? Maka Nabi Muhammad berkata kepada orang tersebut. Yang paling aku cintai di zaman sekarang ini adalah putraku Ali bin Muhammad Al-Habshi Berapa hari kemudian dia mimpi lagi mimpi yang sama Bertanya siapa orang yang paling kau cintai Dia bilang Ali bin Muhammad Al-Habshi Sampai tiga kali berturut-turut dia melihat Rasul SAW Selalu disebut orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Ali bin Muhammad Al-Habshi dia bertanya tanya siapa Gerangan Ali bin Muhammad Al-Habsyi ada di Madinah? Adalah Al Habib Ali bin Hashim Al-Habsyi, ada Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi fulan. Ditanya siapa? Apakah ini engkau? Dia bilang tidak. Ini ada Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tinggal di Seiwun, di Hadramaut sana. Bilang itu tidak salah lagi itu yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Alul haddad pada masanya, pada zamannya juga adalah sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga Al-Habib Ali pernah ketika beliau berziarah ke kota Tarim Akan berziarah ke pemakaman para wali-wali di Zambal Yang dipenuhi dengan para awliya wa salihin Bersama Al-Habib Ahmad bin Hassan Dibilang ayo kita mulai ziarah dari kuburan Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad Terlebih dahulu baru menuju kepada wali-wali besar lainnya Kita buka ziarah dengan Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad Di depan makam Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad Maka Al Habib Ali secara spontan mengeluarkan bait-bait syair yang memuji kepada Al Habib Abdullah bin Alul Haddad dengan ucapannya bil fathi wal irsyadi wal imdadi thabatat gawaidul shaykhinal haddadi mustajmi'us sirr alladhi tassafat bihi aslafuhu wa khalifatul ajdadi hingga beliau mengatakan ghalat bihi aynu nabiyyi muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi Nabi Muhammad girang dengan Al Habib Abdullah Al haddad sehingga Al Imam Al Haddat adalah salah satu cucu Nabi yang paling disayang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Al Habib Abdullah bin Alul haddad bilang sungguh aku mendapatkan dari kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inayah perhatian dari Rasulullah. Aku mendapatkan dari kakekku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bantuan, support, dan aku diutamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perhatian yang luar biasa. Kita bertanya-tanya, setiap daripada mereka wali-wali besar di zaman mereka adalah mereka imam yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis, kalau Rasulullah sudah cinta kepada seseorang tidak diragukan Allah cinta kepada orang tersebut. Kita baca di kitab hadis, Waktu ada sahabat Nabi namanya Zulbijadain Ketika Zulbijadain dimakamkan Ini Zulbijadain sahabat yang ninggalin hartanya Dia kasih hartanya ke kaum musyrikin Asalkan mereka mau melepaskan dia Bisa ngumpul sama Nabi Dia tinggalin hartanya asetnya Tujuannya satu Mau duduk hadir bersama Nabi Muhammad Datang ke Madinah tidak bawa bekal apa-apa. Hartanya semuanya dirampas, diambil. Asetnya dirampas, diambil. Dia datang dengan dua lembar baju lusuh. Yang menutupi bagian atas dan bagian bawah. Sampai ke Madinah. Yang menghibur dia. Masjidnya Nabi Muhammad. Bersama Rasul SAW. Siang malam hadir majlisnya Nabi. Zikir bersama Nabi. Ikut kemana Nabi pergi. Hingga dalam suatu perjalanan safar. Beliau meninggal dunia sakit keras. Dan meninggal di tengah jalan. Saat beliau meninggal Yang menguruskan jenazah beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar Ibn Al khattab Dan para pembesar-pembesar sahabat yang lain Nabi yang sholatkan Kemudian Nabi sudah digali kuburannya Baru mau ditaruh Nabi bilang stop Nabi masuk ke lubang kubur Kemudian Nabi ulurkan tangannya Ayo bawa sini jenazahnya Nabi menerima jenazah Abdul Bijaden Dengan dua tangan beliau yang suci dibaringkan Waktu dibaringkan tidak cukup sampai di situ Nabi doa kepada Allah. Nabi bilang, Allahumma rda anhu fa inni amsaytu anhu radin. Ya Allah, ridai dia. Kenapa Allah harus meridai dia? Sebab kata Rasul, sebab aku sore ini malam ini aku rida kepada dia. Itu sebabnya. Mau ridoannya Allah? Ridoannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasul ridha kepada seseorang Allah ridha kepada orang tersebut. Suma kemudian thumma yudha'lahul gabul fil ardh. Di bumi dijadikan gabul, apa yang datang dari dia bagus, baik, lancar semuanya. Makanya disebutkan maladzatul aish illa suhbatul Humus salatin wal ahbab wal umara. Kelezatan hidup berkawan sama mereka, dekat sama mereka, hadir di majlis mereka. Habib Ali bilang bahwasanya bahawa beliau mengatakan Rahatul dunya ma'ahlil gulu Kesenangan di dunia ini Tuh bersama orang-orang yang hatinya bersih Di majlis yang semacam ini Kita hadir di sini Wallah kita enggak berasa kayak di dunia Di dunia sebelah sana lagi pada perang Lagi ribut, lagi kalut Yang mikirin bensin Yang mikirin duit belanja Yang mikirin uang, yang mikirin dunia Yang mikirin proyek Wah kita di sini Alhamdulillah dalam ketentraman, dalam kenikmatan. Mengapa kita duduk bersama orang-orang yang nikmat, yang hadir bersama kita, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang enggak nampak jauh lebih banyak lagi enggak diragukan. Al Habib Ali hadir di tengah-tengah kita. Wal Habib Alwi, Wal Habib Anis, Wal Habib Ahmad bin Alwi, Wal Salaf, Wal Nabi Muhammad. Sebab beliau kepala Tasbihnya itu kalau kita tasbih kecil-kecil itu berurut nanti nyampe ke ujungnya nyambung tuh, kepala tasbihnya Rasulullah s.a.w. nah sekarang kita tahu mereka dicintai oleh Rasulullah dengan apa dan kita tahu cintanya Rasulullah itu berarti cinta dari Allah Ta'ala dan juga ini nyambung kalau mereka cinta sama seseorang berarti Nabi juga cinta kepada orang tersebut begitu juga Allah Habib Ali ngasih tahu mimma yasurul qalba minni mau tahu apa yang girangin hati saya sebab girangnya hati habib ali girangnya hati rasulullah ridanya rasulullah ridanya allah subhanahu wa taala mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi yang paling girangin saya yang paling nenengin saya kalian lazimkan Lazimkan pegang teguh-teguh yang benar. Tariga jalan ayah-ayahku, kakek moyangku. Asbagh wa sakran wal mihdar wal aidul wal adni Syekh Bubakar bin Salim Al-Haymar bin Abdurrahman Al-Attas, Syekh Ali Baras, wahula al-awliya wal Habib Abdullah al wal Habib Hasan bin Shal Al-Bahr, wal Habib Bubakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang mana nama mereka kalau kita sebutkan menggetarkan jiwa. Rabbi yallah wa anma kita menyebut dari nama mereka aja bergetar kita punya jiwa hingga kan kita baca di Gusida wa zikrul al alqutub ajla anil qalbi sadad lisadidina zikr aidrus zikr aidrus itu yang mana ada zikrul aidrus la ilaha illallah 12 la allah allah 12 hu hu 12 ada zikrul aidrus tapi makna lain zikrul aidrus sebutan al imamul aidrus ajla anil qalbi sadad membersihkan kotoran dari noda kita dari hati kita Sayidina Umar begitu dekat dengan Nabi Muhammad s.a.w. itu nabi sampai bilang inna shaytan la yafragu Umar wa masalaka Umar illa salaka shaytan akhar syaitan kalau dia kabur dari bayangannya Sayidina Umar kabur dari bayangannya Sayidina Umar apabila dia syaitan ada di tengah jalan tahu-tahu dari ujung jalan masuk Sayidina Umar dia muter lagi cari jalan lain hadis ini Umar bin Khattab begitu juga orang yang dekat dengan Nabi Muhammad udarah dagingnya Rasul SAW seperti Imam Al-Idrus hatta sebutannya juga bikin ni syaitan pergi dari hati kita wahakadha yang paling menggirangkan mereka luzumukum tariqata aba'i wa ahli wa ajdadi. kalian lazimkan tariqah ayahku kakek moyangku leluhurku salafku guru-guruku apa tarigah mereka hahiya amalun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi amal amal yang suci dari penyakit dari noda dari cela dari hasud dari iri dari mendahulukan dunia daripada akhirat ini penyakit kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat khalat an syawaibin amalan yang suci dari ini noda ini penyakit dari mana kita tahu penyakit-penyakit ini Gimana cara bersucinya? Duduk sama orang-orang yang suci. Kalau kita nggak duduk dengan ahli taskiyah, eh siapa yang bisa sucikan kita? Rasul saw diutus oleh Allah taala bersama Al-Quran diutus Nabi Muhammad. Yang mana tugas Rasul saw? Ia tulu alikum ayatihi, wa yuzakikum, memberikan taskiyah kepada kalian. Fungsi Rasulullah saw dan diwariskan oleh para khalifah, oleh para itrah, dan khalifah abadah ialah itrah bermengal Quran, mustamirah, miladah mepuasaan dari fathah, alhudadah bin bilan faisahli, selalu mereka berjalan Seiring dengan al-Quran. dengan melazimkan majlis mereka, dengan hadir kita tahu apa kewajiban kita. Amalan, beramal, berbuat, bukan cuma tidur aja. Amal dengan didasari ilmu Habib Umar bin Hamid Al Jailani semalam menganjurkan kita, mengajak kita untuk Menggali ilmu Yang diiringi dengan pengamalan Al-Habib Ahmad bin Zainal al-Habsi Nanya kepada Habib Abdullah Haddad, Apa sih jalannya kalian Jalannya tarigah al-Ba'alu ini apa Jalannya nenek moyang kita apa Ilmu, amal, khawf, wal-wara' wal-ikhlas Ilmu, amal, takut kepada Allah wara berhati-hati dari yang syubhad Apalagi yang haram Kemudian ikhlas kepada Allah Jalla-jalla al-Ba'alu Itu jalannya kita Syekhul Buthi Begitu mendengar tentang tarigah al-Ba'alu Yang lima hal ini Hadha lubuddin ini intisari dari agama di ya dalam lima hal ini semuanya yang kita punya mahal berharga, enggak ada yang punya di belahan bumi lain. Kita ini memiliki rantian keilmuan, rantian sanad bersambung dengan Rasul saw. Rantai yang paling mulia, rantian emas dikenalnya silsilah Zahabiyah. Setiap mata rantainya seorang ulama besar pemimpin ilmu pada zamannya. Seorang imam dalam akhlaknya, seorang pemimpin besar di dalam sifat-sifat yang mulia, seorang wali besar, gutub pemimpin para wali-wali di zamannya, dan juga seorang keturunan, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imam yang belajar dari imam besar, dari imam besar sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita punya mahal. Ini yang perlu kita jaga Ini yang perlu kita hidupkan Ini yang perlu kita perhatikan Jangan cari ke yang lain lagi Jangan kita Istilahnya itu orang dulu bilang Melihat ada ayam di piring orang lain Ikan di piring kita akhirnya digondol kucing Diambil oleh kucing Dan yang kita punya ini bukan lagi ikan Makanan yang paling mewah yang kita miliki Dan kita ngelihat kuaci di piringnya orang Jangan kita tergiur dengan kuaci Dengan kacang di piring orang lain yang kita punya ini mahal perlu kita jalankan perlu kita hidupkan ratibnya mereka amalan mereka zikirnya mereka ilmun wa a'malun ilmu dan kethra'u awrad banyak zikirnya mereka wahaka dan kalau kita mau cerita tentang sifat-sifat para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in itu disebutkan oleh bahwasanya ketika uh, uh, syekh Abdullah bin Asad Al-Yafi Beliau menulis daripada kitabnya Raul Borayahin, fimana Gibus Wahlihin itu di situ tidak disebut ulama Khadr ulama dari Yaman, dari mana tempat, dari Syam semuanya disebutkan. Tapi yang dari Khadr al Baalwi di situ tidak disebutkan. Bilang kenapa? Kan nanti tahu di sana banyak. Bilang iya, saya tahu di sana banyak. Akan tetapi kalau saya mau ceritakan mereka, akhirnya melebar ini kitab seumur hidup juga enggak bakalan selesai. Jadi udah, enggak kita sebutkan, kita sebut yang lain dulu. Kalau kita mau di situ habis kitab, habis tinta, habis kertas enggak akan selesai. Habib Ali bilang ausafuhum ta'jizil wasif idza gad wasaf. Sifat mereka itu bikin kita kewalahan untuk mensifatkannya. Radhiyallahu anhum Yang kita punya mahal tinggal kita ikuti mereka. Ini sekarang kita pulang ke rumah kita, apa yang kita bawa? Kita mau ada yang kita bawa, kita bawa sesuatu yang paling menggirangkan Habib Ali. Kita pulang ketemu siapa orang tua kita. Kita punya tugas sama orang tua kita. Gembirakan mereka. Ridha Allah firidhal walidain. Kita ketemu ibu kita, kita punya tugas terhadap ibu kita. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu anak-anak kita. Apa tugas kita terhadap anak-anak? Kita didik mereka dengan didikan yang baik. Kita ketemu suami kita kaum wanita ketemu dengan suaminya. Patuh bakti kepada suaminya para suami ketemu dengan istrinya ramah, didik dengan didikan yang baik Nih kaum wanita kita perlu dididik dengan didikan yang benar, tutup aurat yang betul, menutup aurat enggak sembarangan ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya, rasul s.a.w. beliau sampai mengatakan bahwasanya jangan orang laki berkhalwat dengan perempuan yang bukan muhrimnya walaupun wanita itu adalah Maryam bintu Imran Enggak boleh orang laki berduaan berkhulwat satu ruangan berduaan sama wanita yang bukan muhrimnya walaupun itu wanita suci Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Siapa yang lebih suci daripada wanita Maryam binti Imran radhiyallahu anha wardaha? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disifatkan oleh sahabat lam tamas yaduhu yadam raatin, tangan beliau enggak pernah menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya Enggak pernah. Wahaka Sampai Rasul bilang lebih baik Kepala salah seorang kalian ditusuk dengan besi, ya itu masih lebih mending daripada tangannya nyentuh wanita yang bukan muhrimnya. Kata Rasulullah SAW. Allahumma alaihi wasallam. Muhaqqaqat. Nah ini sifat ini perlu kita hidupkan lagi. Wah oh, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Kita perlu banyak duduk, perlu banyak belajar. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan manfaat kepada kita sekalian. Allah Taala insya Allah memberikan keberkahan kepada kita berkat sahibul Hawal al Habib Ali bin Muhammad al Habshi berkat al Habib Galwi. Al bin Ali bin Muhammad Al Habshi berkat Al Habib Anis al Habib Ahmad bin Alawi Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada kita sekalian berkat aulia was salihin kita dapat mengikuti jalan mereka dengan sebaik-baiknya dan juga seluruh keluarga besar Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi bil khusus al khalifah Al Habib Alawi Bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al habshi diberikan kesehatan panjang umur beliau berserta segenap keluarga dan paman beliau dan saudara saudara beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita yang hadir tempat ini tidak kita bangkit melainkan Allah ampuni dosa kita Allah Taala ampuni dosa kita Allah Taala hapus kesalahan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat kita keluarga kita yang sudah meninggal dunia Allah Taala ampuni mereka. Allah Taala apabila ada yang diadab diangkat adab dari kuburan mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala kita ngumpul ini hari kita minta insyaAllah, di alam yang berikutnya kelak di akhirat kita juga ngumpul lagi bersama orang yang kita peringati hallnya dan awlia yang hadir tempat ini bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa dan Allah Taala karuniakan kita husnul khatimah buat kita keluarga kita anak-anak kita istri kita kerabat kita wal muslimin ajma'in bi rahmatika arhamar ya rahimin diangkat bala musibah dari negeri kaum muslimin sekalian enggak ada yang lebih manjur untuk terangkatnya bala lebih daripada majlis yang mulia ini mudah-mudahan Allah taala berikan rahmatnya kepada kaum muslimin amin ya rabbal al alamin Allahumma ajal ja jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafaragna min ba'dihi tafarraqan ma'suman wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana shajiyan wala mahruman ya man waffaq ahla khair lil khair wa a'nahum alayhi wa fiqna lil khair wa anna alayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin wal saya berdiri kerana perintah dari Habib Ali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habib